Паметник не е бъдещник. Това чухме от а, младите в а, този репортаж, а, както и констатацията, че има обремененост на по-старото поколение за принадлежност към Русия. Буквално цитирам а, думите, с които младите хора се опитват да си обяснят преломния момент. Исторически ли е този момент? Изобщо какво е усещането за история зад а, демонтажа на паметника на Съветската армия. Добър ден, казвам на доктора по история михаил Груев. Здравейте. Той е консултант на документалния филм Второто освобождение с автор професор Евелина Келбечева. Да припомня, че филма Второто освобождение за първи път разгърна документи за това, което прави Съветската армия в България след влизането си и на практика успорва метафората за освобождението с документи. Чуваме обаче, че конфликтът, включително в а, душите на хората, които се опитват да си обяснят какво става, стои, както и, че има силни и слаби страни на аргументите от към двете страни, пак констатация на младите хора от репортажа. Вие, доктор Груев, очудвате ли се на това констатация за липса на съгласие 34 години след падането на един друг подобен символ, Берлинската стана? Тогава хората се радваха, че стената пада. Закъснях ли България с а, а, равносметката и фактологията по това, а, кой какво е направил а, след 1944 година в България? Вижте, фактологията все повече, така да се каже, се изяснява, но вие сте права, че равносметката. А, така, ние закъсняваме с нея и тя идва по-късно. До някъде това се дължи и на факта, че емоцията на първите години на демокрацията беше пропусната и такива символи на а, тоталитарното минало, като петлъчката на върха на бившия партиен дом, паметника на Ленин а, на площад Света Неделя и така нататък бяха махнати. Тогава именно беше момента и за премахването на паметника на съветската армия. По-късно, така да се каже, защитниците на този паметник се опитаха по някакъв начин да го отделят от наследството на комунистическия режим и да акцентират върху единствено върху освободителната мисия на Червената армия. През Втората световна война. Проблемът е обаче, че наред с освободителната мисия на Червената армия всъщност. Тя установи, не само в България, но в цяла източна Европа, най-напред един окупационен режим до 1947 година, поне в българския случай, а след това и един марионетен режим, който продължи, както знаете, 45 години. Сега, тъй като аз пак ще припълня, че в документалния филм, който се радва и на небивал а, зрителски интерес, филма «Второто освобождение». Изваждата е паметката на политическия отдел на Трети-Украински фронт, а, която описва как е бил създаден мита за освободителните действия на съветските войски и как окупацията трябва да бъде представена като освобождение за втори път на България от чуждо робство. Кажете малко повече за тези документи, които наистина видяха за първи път а, публична светлина през а, кинолентата? Ами, всъщност става дума за един документален насив, никак най-малък, на комисарството по изпълнение на съглашението за примирие с България от октомври 1944 година. Това е един орган, който е бил създаден към Министерство на външните работи и е имал общо взето така буферни функции между съветската окупационна власт и българското правителство. И всъщност е трябвало по някакъв начин да тушира напреженията между двете страни. И там действително се съдържат впечатляващи документи за цената, която България е платила за така нареченото второ освобожение, за изпукването на националните ресурси, за, разбира се за криминални прояви от страна войници от червената армия и така нататък. Така че, всъщност, картината е много по-пъстра и много по-сложна от това, което, всъщност, пропагандата внашава. Сега, да попитам, какъв е документалният статут на този паметник? Дали в архива, в Национална агенция архиви разполагате с документи, които да помогнат в този дебат, чие, каква, какъв е статута му, а, знаем, колко много се изговори по този повод. Да очакваме ли новини от архива в това отношение? А, не. А, всъщност няма, няма спор по отношение на, на собствеността За от Руската църква. Mm -hmm. а, има много добре запазен а, масив а, около изграждане, вземането на решението за изграждането на паметника. Цялата процедура по а, подбора на художествените колективи, които се състезават, а, а, комисиите, които, така да се каже, правят а, избора си по отделните фрагменти от а, паметника и така нататък. Има доста обемна а, документация, а, която беше изискана още миналата година а, и от а, столичната община, а, и от а, в средето, на чаято територия се намира а, паметника, и от областната оправа. Така че официалните държавни и общински институции имат отлична информация за, за всичко това. Тоест, ако се върна към една от информациите от днешния ден, че БСП се надява и разчита се да, да спре демонтажа възоснована документация, Казвате, че документите, които са налични около Вижте, статута... Това са, това са документите по изграждането на паметника. Вероятно, mm -hmm. те визират документите, които съпътват процедурата по премахването му. Ясно. Но това са съвсем други неща. Ясно. ясно Последно, смятате ли отново а, да попитам, че моментът е добър, защото демонтажа се превръща в залог за политически изнудвания в момента? стои бюджета в Народното събрание, неприят, е промените в Конституцията. Изобщо мислите ли, че сега е времето за този демонтаж? Ами, вижте, аз казах и в началото на нашия разговор, този демонтаж е безкрайно закъснял, но а, така или иначе все някога трябваше да се случи. Мисля, че а, в крайна сметка а, момента е подходящ а, и вътрешно, и външно политическия момент. А, така че. Крайно време е, аз така, не, не апелирам за унищожаването на паметника. Обратно, считам, че той трябва да бъде запазен, да бъде преметен и да се превърне, така да се каже, в обект на научен, изкостоветски, познавателен интерес, не и на култово място. Благодаря ви, доцент доктор Михаил Куев, председател на Държавната агенция архиви.